Assalamualaikum, saya Yuzahidi Danius Dan anda sedang mendengar live podcast dari Melimau eh? Melimau Melaka Dan bersama kita hari ini uh, Ketua Putri UMNO Melaka Cik Mas Imiyati Binti Haji Samsudin eh? ya. uh, Dan jom kita bertemu ramah dengan beliau eh? kau Jamie. Tu uh, uh, okay, tanya sikit Jamie apa strategi strategi utama ah uh, Puteri Amnung Melaka ni, eh, uh. untuk untuk memastikan calon Melaka ni menang eh, calon BN Melaka ni menang. Okay. Uh... Juga sih bagi uh, PRK N27 ini kita uh, telah menurunkan uh, seberapa banyak agen uh, yang kita ada di sama ada di peringkat uh, Parlimen Jasim Tusi ni ataupun bahagian-bahagian dalam negeri-negeri uh, dan kita telah pun uh, bersiap sedia daripada awal dan kita telah pun uh, mampu mengadakan uh, beberapa pertemuan bagi uh, menjalankan aktiviti-aktiviti uh, dan juga khususnya dalam uh, mengenal pasti pengundi-pengundi wanita muda dan strategi kami yang paling utama adalah untuk uh, mengenal pasti 1110 orang wanita muda uh, pengundi yang telah yang ada dalam uh, dun 5 ini dan kita uh, sedang berusaha untuk mendapatkan uh, nombor telefon dan uh, kita dah dapat lebih uh, separuh daripada mereka, nombor telefon dan dalam usaha untuk uh, menghubungi mereka dan kalau dapat uh, mengadakan pertemuan dengan undi-undi dan kita pun uh, ada mengaturkan pelbagai program dalam menambat, menekal right? menekal hati orang muda ni sebab ada uh, suasana yang berbeza, pendekatan yang berbeza daripada UMNO dan juga Barisan Nasional dan kita terapkan dalam uh, strategi Puteri Amanoh dan kita juga tidak uh, lupa uh, untuk uh, bersama-sama dengan uh, warga uh, yang uh, yang memerlukan bantuan dan sebagainya dalam uh, memenangi uh, uh, kursi uh, melimau ni hmm. jadi kenapa kenapa nak dapatkan database tu sekarang kenapa tak dibuatkan dari dulu uh, kita memang ada uh, yang database uh, hmm. yang 1001 ya? tu uh, ada tapi jumlah bukan 1001 tak uh, jumlah uh, adalah kurang hmm. tapi yang kita dapat yang terkini tu adalah jumlah pertambahan pundi. Oh, kita pertambahan. memang ada uh, sebab uh, daripada, daripada segi uh, gerak kerja puteri UMNO uh, kita memang dah bersedia hmm. dan milik gerakan Pembangunan Negeri Melaka pun kita dah buat dari bertahun lepas lagi Dan bilik rakan Pembangunan Jassim pun dah bertahun lepas dah siap Dan kita cuma uh, melaksanakan Dan juga uh, melancarkan lagi uh, Gerak kerja jentera kita Dan saya tak ada masalah lah dari segi uh, Penyusunan jentera dan juga Kerja-kerja yang melibatkan uh, untuk melaksanakan program dan juga mengenalpasti uh, orang muda ini. Okey, antara program-program di -program Negeri Melaka ni eh, mana yang paling popular antara untuk masyarakat uh, belia di negara, belia di negara? Yang saya tengok eh yang paling berkesan di hati uh, apa nama ni uh, masyarakat ini mereka lebih suka uh, apa kan kemasyarakatan. Contoh ya, contoh uh, macam gotong-royong bersama masyarakat kampung hmm. dan uh, turun ke akar uh, umbi berjumpa dengan hmm. apa, komuniti, lawatan kebajikan itu yang paling berkesan Dia suka anak muda tunggun Tanya khabar, tanya apa dia punya uh, Masalah yang dihadapi Kalau tak banyak pun kita Boleh menyumbang at least, uh, Kita mengambil berat tentang kebajikan mereka Itu dah cukup hmm. Sebab yang kita tengok eh, Kalau orang muda pergi ke orang tua itu satu uh, bonus juga tapi hmm. kalau orang muda bersama orang muda pun sama juga hmm. ada satu advantage yang uh, extra lah orang cakap daripada hmm. daripada orang uh, yang lebih uh, apa nama lebih tua nak pergi ke anak muda mungkin jarak umur tu akan membezakan kita. Hmm. Okey apa masalah utama untuk menarikkan golongan muda? Ah uh, saya tengok masalah utama eh, satu daripada side war pihak pembangkang eh. dan kita Tengok mereka banyak uh, Mendapat feedback yang tidak betul Daripada pihak bangka Dari situ kita perlu memperhukumkan uh, Saiwar di pihak uh, barisan nasional Dan kita memang betul uh, Seperti mana yang kata PM uh, Orang muda ni Dia hanya lebih uh, peka dengan, Dia tak peka dengan apa nama ni Media cetak dan sebagainya Tapi Saiwar tu saya tengok memainkan peranan lebih penting Dan sebab itu Uh, saya uh, yakin dan percaya unit uh, Cywob uh, BN mampu untuk beri uh, respon dan juga uh, counter balik apa segala fitnah dan juga kemahan oleh pihak memakam. Sejauh mana Puteri, Puteri Amno Melaka dah ada presence di media baru? Ada ada Facebook page? Uh, Facebook kita ada dan uh, di peringkat uh, apa Puteri Amno Malaysia kita pun ada uh, Facebook dan juga uh, Puteri Kami juga ada membantu unit media baru uh, dalam memang dia orang uh, baru uh, dulu memang ada tapi sejak uh, ni dia dah slow sikit tapi bila so, gerak balik lah. kan bergerak balik ha, dan kejuluk uh, lah. dia, balik dan i, I believe uh. that um, unit meja baru ni sangat oh, penting okay. uh. dan cuti selepas ni akan cuti uh, Melaka khususnya kita akan memberi pendedahan lebih banyak hmm. lagi dalam usaha untuk terus serta dalam siber. Okay, all the best. Thank, the best. You, thank bro, you. Thank you very much. Thank you.